Epilógus Az új évezred hajnalán, 1999. december 31-én jelent meg a Fantasy Feast 2000 Fantázia ünnep 2000 című kiadvány, amely után minden szerzői jogdíjat, a Mentsük meg a gyermekeket, Save the Children alapnak ajánlottak. Híres és gazdag emberek osztották meg a közönséggel gondolataikat, több száz vezető személyiség a zene, képzőművészet, irodalom, politika, divat, sport, tervezés, tudomány, mozi, televízió és a rádió világából. Arthur Dudd is köztük volt. Egy különleges milleniumi partit kellett képzeletben megrendezniük, az általuk választott helyszínen, amelyre azt hívtak meg, akit csak akartak. Arthur nem meglepő módon, egy auschwitz gázkamrában képzelte el az összejövetelt. Kétféle vendéget hívott meg, kőszívűeket és aranyszívűeket. Az első csoportba Adolf Hitler, Heinrich Himmler, dr. Joseph Mengele, Gertrude Klink és Rudolf Hess tartozott. A másodikba Primo Levi, Maria Kocka, Anne Frank, Leon Greenman, a katonaorvos Spencer százados és Pördi tizedes. Képzeletbeli kaviárt és pesgőt fogyasztottak. Arthur Dudd legnagyobb erősségeiként megingathatatlan hitét, családját és a megbocsátást sorolta fel.